Og det er Nordsted? Det er Nordsted, ja. Ja, det er det svensen, rigtig udtalt. Det, jeg forventer ikke, du udtaler det på svensk. Hvordan ser man det på svensk? Nordsted. Nordsted. Det var jo flot. Det kunne du godt sige. <laughs> det tror jeg ikke. <laughs> uh, okay.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 Musik er en stor kærlighed for mange af os, og især noget, der kan få os til at føle os i live. Og derfor jamen, så kan musik også få nogle følelser frem i os. Vi kan pludselig hoppe og danse, når vi var ked af det for to minutter siden. Den kan sætte ting i perspektiv. Vi kan forstå verden på en anden måde. Den kan bringe os sammen, hver til sit og alt derimellem. Vigtigst for vores gæst i dag er det et kreativt output, et udtryk af, hvem han er, en levevej og meget mere. Min gæst i dag er netop Jesper Nordstad også kendt som Dusin. Første gang mange af os stødte på Jesper var nok tilbage i X-Factor i 2010, hvor han var blot 15 år. Det er dog mange år siden nu, må man sige, og foran mig der står en voksen mand, der har lavet en masse musiksiden. Jesper Arke står blandt andet bag P3-hittet Fucking Fantastisk, og har det seneste år været med til at skrive flere top 50-hits, samt guld- og platin-certificeringer, såsom All In med Blæst og Lamin, Lamin samt Stiv Kugling med Blæst. I år udgiver Dostien et... Nyt album, den 29. marts, der handler om alt fra usikkerhed, stræben efter lykke, de udfordringer, man møder i voksenlivet og spørgsmål om, om man kan nå det hele, mens man er her. Jeg har fået lov til at smule lidt til albummet, og det er skide godt for mig være helt ærligt. Det er uden tvivl et album med både god og dyb energi, og derfor også perfekt til lyskompasset. Mest af alt jamen så skal vi i dag snakke om, hvordan musik for Jesper er mere end blot toner og lyde, men i sig selv også en måde, hvorpå han lytter, finder frem til og udtrykker, hvem han er. Velkommen til Jesper, og tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Jamen tak, fordi jeg må være Nu er det cirka et eller andet to år siden, at, jeg har udgivet, at du har udgivet nyt musik under navnet Dossien. Ja. Ja, og det er jo øh, altså meget normalt i musikbranchen, men øh, da vi snakkede sammen, så kunne jeg også forstå, at der måske var lidt brug for at trække sig fra det, eller få lyst til at skrive for nogle andre os, og så, videre. så kan du sætte lidt ord på den pause. Ja, yeah, altså jeg tror bare, det har været, ja, som du selv siger, ret normalt, at man lige har behov for at trække sig, efter at man har øh, været sådan i et intenst forløb, om det så er udgivelsesforløb, eller om øhm, man er i studiet, eller man er ude på landevejen og spiller koncerter og sådan noget. Øhm, jeg tror som regel, at det er smart at ligesom have noget reflektionstid efter sådan nogle mm. der sådan intense perioder. Den her gang, så var der bare <coughs> behov for et endnu længere, øh, en endnu længere pause øh, til at reflektere i, og øh, der dykkede jeg så bare ned i og sådan, at udforske det der med at skrive for andre. Det synes jeg er mm. super interessant, og at og, og sætte sig ind i andres sko, og, og øh, ja, bare sådan nogle gange være fluen på væggen, og andre gange sådan ligesom prøver at, at gå ind og tage føring og sådan noget. Mm. Øh, så det, ja, det, det, havde jeg sådan, det havde jeg et behov for. Hvordan så når du siger, når man lige har taget noget reflektionstid efter, der har været fuld fart på? Hvad, hvordan ser reflektionstidet ud for dig? Øh, jamen, jeg fisker rigtig meget. Jeg ja. ud og, øh, står og står ved noget vand og fanger ikke en skid, men står og tænker øh, over alle mulige ting. Øh, både ting, der har med musik at gøre, og bare sådan personlige øh, ting, der, der foregår i mit liv. Så øh, det er i hvert fald en af måderne, på at jeg gør det. Ellers så, så hænger jeg ud med mine venner og øh, familie og kæreste og mm. ja. Lever bare livet. Lever ja. livet. Drikker en øl nogle gange. Får dårlig samvittighed over at jeg drikker den øl, og så kører den ellers bare. Ja. Drikker en øl igen. Drikker øl efter der går på her Hvordan begyndte du at fiske? Altså, er, det, er det en ting for din barndom? Det er en ting for min barndom. Det er noget, min for han, øh, han tog mig med ud på sådan nogle fisketure mm. meget, meget tidligt om morgenen. Og han var sådan en meget morgenmenneske, hvor jeg så senere har fundet ud af, at, sådan, at man behøver ikke stå så tidligt op for, for at tage ud og fiske. Altså, man kan godt bare sove længe tage ud, når man har lyst. Okay, Men det var sådan, det var en af de ting. Så ja, jeg tog ud og medfiskede med min, med min mor fra op i Sverige. Og så altså, var det sådan, det var lidt ligesom en ting, jeg kun gjorde deroppe. Og så for sådan et halvandet år siden, så var jeg sådan, hvorfor egentlig? Altså, jeg bor i København. Vi er omringet af vand, og mm. der er masser af spændende fisk, man kan fange. Så, så, så begyndte jeg på det, og så har jeg nogle venner, der også øh, godt kan lide at fiske, og så er der nogle venner, jeg tvinger med ud en gang imellem mig. Og, og andre gange, gør det bare selv. Ja. ja. Ej, ja er så, ja, lytter altså det jo fedt. så lidt til jeg musik, sådan... eller lytter du bare til <coughs> naturen? Det, jeg lytter faktisk aldrig til musik, eller podcast, eller noget som helst. Det, det, jeg foretrækker bare altså, de lyde, der nu er derude. Ja. Ja. Du må vi lytte til noget musik. Nå, jo, jeg tænker, ja, det gør jeg jo, bare ikke lige ja. derude, nej. Ja, jeg lytter, jeg lytter meget til musik. Jeg, jeg, jeg tror, jeg er lidt, der er mange, der sådan, lytter meget intenst til noget bestemt musik, så meget, at man bliver fucking træt af det, og så går der et par år, før man hører det igen, og tænker, åh, oh, det var meget fedt. Mm. Så sådan har jeg det med øh, Logi lige nu, for eksempel. Ja. Yeah. Det er nærmest det eneste, jeg hører. Jeg, altså, jeg er fuldstændig sådan tryllebundet ja. af hende. Hvorfor? Hvad kan hun? for det første kan hun spille på banjo og synge samtidig, hvilket jeg synes er fucking sejt. Og så har hun bare, altså sådan en sangskrivning og melodier, som bare er sådan, altså man bliver taget virkelig et eller andet sted hen. Øh, øh, ja, og så synger hun sindssygt godt, altså sådan den kontrol. Altså sådan, man er ikke, man er ikke et sekund i tvivl om, at, sådan, at hun bare har den. Ja. Så... Ja, hende lytter jeg meget til. Hende skal jeg til at lytte til sig. Ja. Hvad lytter du efter, når du, når du siger det der med, at hendes musik kan tage dig et sted hen? Er det på en eller anden måde også formålet med den musik, du selv laver? Altså ønsket om, at den kan tage mennesker et sted hen? 100 mm. Det er sådan, det, det synes jeg er det ypperste. Det er de gange, at der er nogen, der ligesom har sagt, at den her sang den har den her betydning for mig, eller sådan den bruger jeg til et eller andet, det synes jeg er... Jeg bliver altid sindssygt rørt over det, fordi sådan det... Det er jo det, er jo det der er sådan... Ja. Det, det er målet på en eller anden måde, ikke? Mm. Altså sådan, hvis, hvis der er et mål, Det ved ikke, om der er, men... Det, Så har man rørt et menneske, i hvert fald Ja, gjort præcis. Altså sådan, jeg tror at tit godt, at man kan sidde i sådan... Være lidt i en boble, i forhold til, når man laver musik. Og sådan, det er meget inde i ens eget hoved og sådan noget. Så det... Det er bare sindssygt at, at komme ud og, og møde folk, der, der rent faktisk lytter til det og bruger det. Og sådan, det mm. Hvornår var det første gang, du oplevede det? Øhm, det er et godt spørgsmål. Det, altså jeg tror, at det, jeg har været heldig, at det har været sådan ret tidligt i forløbet. I forhold til dosin i hvert fald. Nu har jeg også udgivet musik før, <clears throat> at jeg har begyndt at lave op dosin, men... Øhm, jeg tror, første gang var sådan, efter vi havde udgivet en sang eller sådan noget, i Tivoli. Eller jeg var i Tivoli, og så kom der nogle, nogle drenge, nogle jævnaldrende drenge faktisk, op, og var sådan, de havde hørt, når de synes det var nej. Nice ja, jeg kunne slet ikke være mig selv. Det kan jeg sådan set stadig heller ikke. Mm. Jeg, jeg er ikke sådan, jeg kan jo virkelig godt lide at få komplimenter, og jeg, er sådan, og jeg bliver så glad, når jeg hører, sådan, at folk godt kan lide musikken og sådan noget. Men sådan, Ja, det, det der med at, sådan at kunne være i sig selv, ja. øh, når folk ligesom bare sådan står og ser i øjnene og Hvorfor er det, og siger, det svært, vildt søde ting. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg får lyst til at altså sådan, give det videre, eller sådan jeg ved mm. ikke, jeg ikke, jeg kan ikke tage det til mig. Ja. Eller sådan, jo, det kan jeg godt, det tager bare... I, sådan, i momentet har jeg virkelig svært ved det. Ja. Bliver du så sådan... Øh Tak tak tak og så smutter du eller sådan. Øh, jeg tror øh, min taktik, altså jeg, jeg plejer som regel at prøve virkelig hurtigt at skifte samtaleemnet til dem. Hvordan går det med dig? <laughs> Nej, hvordan du? Ja, fordi det, jeg tror, jeg har stadig svært ved at være i det. Ja, det, skal det der, I, er der mange der med. har. Det er en meget sjov ting. Har det altid været sådan for dig? Ja, lidt. Mm -hmm. Altså sådan, jeg tror, da jeg var yngre altså sådan helt tilbage til x-faktor-tid og sådan noget, der tror jeg sådan, der var alting bare weird. Altså, der, der, der leder jeg i en eller anden mærkelig øh, univers univers. Mm. det som om, altså sådan, det også, når jeg tænker tilbage på den tid, altså, så føles det virkelig som om, at jeg har levet et andet liv. Øhm, så, øh, og så har jeg ærligt talt svært ved at huske, hvad fanden jeg har tænkt dengang. Fordi at det... Øh, i forhold til at melde dig til? Eller Nej, bare sådan, det? i forhold til altså, alt, der foregik dengang. Altså, jeg var 15 år gammel, og altså, en ting er, at der er gået meget, mange år, så det er sådan svært helt at huske, hvordan, sådan, hvordan reagerede jeg, og hvordan havde jeg det med det og sådan noget. Men sådan, også bare, at det var så ekstremt op i mit hoved i den periode, at jeg sådan, har virkelig svært ved, og sådan, der er nogle ting, jeg, jeg fuldstændig bare har blokeret ud, altså, sådan, som jeg slet ikke kan huske. Der er sådan, ja. altså, hele finalen i parken er fuldstændig væk fra min hukommelse. Jeg kan ikke huske et eneste moment både på scenen og bag scenen og sådan generelt hele den dag. Det er virkelig virkelig er det, vildt? Sådan, det er fuldstændig væk fra min hukommelse. Var du meget nervøs op til? Sindssygt ja. nervøs. Ja. Altså sådan helt. Det er bare sådan bygget sig op. Ja. Ja. Men det var ikke sådan at jeg ikke kunne være i det, men jeg tror at det var jeg var så nervøs at sådan jeg gjorde alt for at kunne være det. Jeg tror måske det måske lidt har kostet mig selve sådan hukommelsen og ja sådan en erindring af hele den oplevelse. Hvad har det så lært dig, for eksempel den oplevelse, at du efterfølgende er sådan, det er jo sådan nogle år senere nu, men altså, hvor det er sådan, jeg, jeg kan slet ikke huske det. altså sådan, når du forbereder dig til en koncert, du synes, altså en stor koncert nu, ja. gør du så nogle ting forskelligt, eller er du bare mere grounded i dig selv generelt, i forhold til, at der skete så mange ting dengang? Altså sådan, jeg tror, jeg har haft svært ved at sammenligne de to ting, fordi at det var sådan... Ja, for det første var jeg helt ung og pur og havde ikke rigtig sådan nogen, øh, jeg havde ikke rigtig nogen noget samling, sammenligningsgrundlag eller sådan mm. alt var bare nyt og første gang og sådan noget. og jeg var sådan alene i det, altså sådan der var ikke øh, der var ikke et hold omkring mig eller sådan, hvor at nu hvor vi er ude at spille så er det jo med mennesker, som jeg for det første har lavet musikken med, og lavet showet med, og som, jeg, som er nogle af mine nærmeste venner, og sådan noget. Så det er sådan, der er en tryghedsfornemmelse i det også. Og så tror jeg også, det gør noget, at man sådan er blevet lidt ældre, og man ligesom kan ja, reflektere lidt over det anderledes, og ja. har nemmere ved at være i det. Man forstår også mere, hvad der foregår. I stedet for ja. at det også, jeg kunne forestille mig, at det er altså, den oplevelse med F x det der med at Bare blive kastet i en ind i en eller anden maskine, ja. eller en rutsjebane, og bare være sådan, hold da kæft, så er det tog kørt ikke? Jamen, jeg tror sgu ikke, hverken om du er 15, eller 45, altså, jeg tror ikke rigtigt, der er noget, der kan forberede dig på den der, sådan, den der maskine, som, som det jo er, ikke? Altså, det er jo ja. bare, altså, en eksponerings, eksponeringseksplosion. Altså, ja. Og mega intens, og ret kort forløb, ikke? Og så er det bare, så stopper det. Ja. Det gør det i hvert fald dengang, og det, sådan, det tror jeg også, det skulle jeg også... Det skulle jeg også finde ud af det der med når det så stoppede. altså sådan hvor fanden altså Hvem sådan, er jeg så ja ja præcis hvad fanden skal der ske nu og alt det der Vidste du dengang at du gerne vil fortsætte med musik ja sådan altså det, sådan fra 11 år <coughs> ja det, det var jeg sådan jeg, jeg jeg så mig ikke rigtig tilbage i forhold til sådan det der med at, at jeg gerne ville musikken øh, det har jeg sådan jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg har fortrudt, at jeg aldrig har siddet tilbage, men jeg har i hvert fald, sådan, når jeg er ældre, tænkt tilbage og tænkt, altså jeg, jeg kunne godt have måske bare sådan lige åbnet en dør for, for andre ting, for ligesom at sådan bare udforske lidt, men sådan op i mit hoved, der har det, der har det virkelig bare stået sådan på, at jeg skal bare lave musik. Mm. Okay. Sådan er det også, altså, sådan er det også at være forelsket, eller sådan, du ved. Man ja, kan ikke man er, se sådan, andet. Det er sådan meget skyklapper på en eller anden måde. ja. Og som vi snakker om lige inden, at, at vi til mikrofonerne, det her med, at, at der er et sense of purpose i det. Ikke? det med, du kan ikke forestille dig at lave noget andet, fordi at det her, det giver dig så meget purpose. Ja. Yeah. Er det rigtigt forstået? Ja. Yeah. Mm. Altså, øhm, jeg ved ikke, jeg, jeg tror, jeg har svært ved sådan det der med sådan purpose, fordi et eller andet sted, så er det også... Der er sikkert mange andre ting, man kan, man kan lave, som, som er mere opfyldende og kan, kan hjælpe andre mennesker og sådan noget, men sådan for mig, der er musikken, for det første, det eneste, jeg føler, jeg sådan, øh, sådan rigtig er god til, og har et eller andet form for sådan talent øh, i, altså sådan det, og det, det, ja, jeg tror, jeg, jeg, jeg, det, er, det er svært for mig. en ja. naturlig, naturlig forudse der, med ja. du sidder ned. Ja, men jeg tror, jeg siger, nu kigger jeg på den. Så jeg starter med at sige, at jeg gerne vil stå op Det er meget ubeslutsomt. Nu sætter jeg mig ned igen. Så tager jeg sig stå. Det er hvad jeg stiller mig op lige igen. Det gør bare. Det kan også bare gå rundt. Du sagde før med, at det kunne godt ikke, at du, du har ikke har fortrudt, at du ikke har kigget dig tilbage i forhold til, at du kunne lave noget andet. Men du kunne måske godt lige være stoppet op og åbne døren for hende andet. Ja, det er sjovt. Jeg, siger, jeg har ikke fortrudt, men, men. det, jeg siger det, så siger jeg jeg har fortrudt lidt. Ikke? Men sådan, du ved, jeg, man skal jo heller ikke fortryde ting, tror jeg egentlig, sådan mm. grundlæggende. at man, det, det tror jeg spilder tid, men mm. lad os bare kalde det, at man sådan reflekterer over øh, ens valg og ens ja. tænk, måde at tænke på tidligere. Stopper du så op nu og reflekterer over din valg? <clears throat> ja. Altså nogle gange så meget, at det er svært at træffe dem, vil jeg sige. Øh, men jeg vil sige, det, i forhold til, sådan, når jeg snakker med, med venner, som skal træffe nogle store valg, og sådan noget, så giver det mig i hvert fald sådan lidt, det beroliger mig lidt, at det, ikke, det er kun mig, der har det svært. Altså det, jeg føler virkelig, at alle struggler med at finde ud af, hvad fanden, hvad fanden de skal. Altså sådan... Øh, Ja. Der er virkelig mange veje at gå efterhånden. Æh, nogle gange ville det være lettere, hvis der bare var nogen, der sagde, du skal det her. <laughs> ja. altså sådan, nogle gange så, så tænker jeg, at det skulle være nemmere, hvis der bare var en eller anden, der sagde... Men det ville også sådan. være røvsygt. Måske. Nogle synes jo, det er rart. Mm. Altså for eksempel også bare rent... Det er, det, det er jo det smukke ved, at vi også er forskellige, men det her med, at man også... Det kan jo være rigtig rart for mange, at der er nogen på et arbejde, der siger, du skal gøre det her. Så siger man, okay, så ja. gør jeg det. Og så for andre kan det være at øh, som en, en stram sko eller et eller andet. Ikke? Mm. Men øh, man ikke rigtig kan få af. Ja. Jeg tror også, det der med, at der er nogen, der siger, hvad du skal, det er ikke fordi, at det er sådan, når jeg er ude og agerer som sangskriver for andre, at det, sådan, det foregår, men sådan, det er lidt alligevel sådan. Det føles retningen. på en eller anden måde, at der er, sådan, der er nogen der er nogens agenda, jeg skal forholde mig til. Ja. Og det synes jeg er rart. Det synes jeg er fordi så, så kan jeg lige glemme lidt, at jeg selv også, skal sætte den uh, dagsorden og have en agenda og vide, hvad der skal ske og sådan noget. I hvert fald, når det er sådan, uh, min egen musik. Hvordan? Fordi det, uh, det vil jeg bare gerne ind på, det her med. Vi snakkede om uh, i vores lige korte telefonsamtale, før vi sidder her nu. Uh, Rick Ruben har et meget fedt udtryk, at the audience comes last. Ja. Yeah. Uh, at man som sangskriver og som sangproducer, og generelt det er alt, hvad man laver, og man maler et maleri eller sådan noget, man så gør det for en selv, og det skal føles rigtigt for en selv, mm. og så kommer lytterne øh, bagefter. Mm. Øhm, og man gør lytterne en kæmpe tjeneste ved at, at gøre det der, tror jeg. Mm. Hvorfor ja, tror du det? Fordi jeg tror, at det bliver noget øh, juks, hvis man skal prøve at sidde og udregne, hvad folk gerne vil høre, fordi folk ved ikke, hvad de gerne vil se eller høre, eller fortælle, altså sådan... Det, det er der sgu ikke nogen der ved, så jeg tror. Øh, ja, det resonerede bare meget i mig, at, eller så mig, at han, at han sagde det. Øh, fordi at jeg tror, det er også bedre tænkt, som at, hvis man gør det for en selv. Mm. Jeg tror også, at altså det som kreativ person, person tror jeg, det, det er ret godt at vide, hvad man kan lide, og hvad man ikke kan lide. Øh, Hvordan finder man frem til det? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at hvis du hvis du holder af noget og hvis du er passioneret øh, om det så er musik eller eller eller billedkunst eller whatever, det var litteratur, så øh, jeg vil ikke sige alle, men så, så er der en måske en naturlig øh, lyst til at følge med i, hvad, hvad andre hvordan gør andre folk det og det er jo så sådan, det er jo også det der med at lade sig inspirere af andre og det der synes jeg er pissefedt, og åh, det der nye Rihanna-album og fuck, det lyder godt og det sådan eller omvendt at sådan fuck, det lyder dårligt og hvorfor fanden har de valgt at... Det skal jeg ikke lide. det skal ja, præcis sådan, du ved at man sådan, det er, sådan man danner på en eller anden måde en, en et billede af hvad man kan lide og hvad man ikke kan lide. Mm. Øh. Og det tror jeg bare, det, det, det tror jeg er vigtigt at holde fast i. Altså sådan, selvfølgelig skal man heller ikke være sådan en, der sidder og hater alt, øh, og kun lytter til ting, man, at man hader og sådan noget. men jeg tror i hvert fald ikke, man skal være bange for at kunne sige, det kan jeg ikke lide. Mm -hmm. Eller det kan jeg godt lide. Altså sådan. Hvad med, når, når du selv laver musik og så videre, hvis du selv sidder med noget, det kan være, at du har skrevet en sang, eller I har lavet et helt øh, album færdigt, og der så kommer en og siger, det er ikke skide godt det der. Mm men du virkelig inderligt føler, at det er rigtig godt. Mm. Hvad, hvad, hvad, hvad, hvad gør du så? Øh, åh, det har, sådan, det har været en ting, som, som for mig i hvert fald har krævet noget, sådan, noget øvelse. Øh, fordi det der med at, sådan at spille sin musik eller en demo eller et eller andet for nogen, som man enten ser op til, eller bla. bla, bla. Ja. Det, det, er jo, det er jo virkelig, man blotter sig på en eller anden måde. Ikke? Det er jo virkelig nøjeren. Øh, Altså, jeg vil sige, jeg har prøvet, jeg har prøvet det så mange gange både med sådan hvor folk godt kunne lide det og folk ikke kunne lide det øh, og sådan haft optur og kriser over det og sådan. Noget, og sådan jeg tror, jeg er kommet frem til sådan en at komme tilbage til det der med, at det, det handler ikke, det handler om hvad man selv synes. Mm. Altså sådan, øh, den er bare virkelig svær hele tiden at skulle sådan minde sig selv om og holde fast i. Øh, ja, ture, og til sidst kan man, man også, også godt blive sådan lidt hvad fanden mener jeg egentlig <laughs> Eller sådan, man kan også lytte okay. sig døv på, på ting ikke? og være sådan jeg tror jeg synes det lød godt for to uger siden men nu ved jeg ikke øh, yeah. altså sådan, nu lyder det lort -agtigt. men jeg tror det er vigtigt at holde fast i ens egen mavefornemmelse mm. og hvis man har glemt ens mave altså sådan, hvis man ikke kan mærke det i momentet så må man prøve at tænke tilbage på det man, altså, man kan jo som regel godt huske ens egen mavefornemmelse når man, man færdiggjorde eller skrev så Jeg har det godt nok siddet i mange situationer, også i forhold til det her album, øh, hvor at jeg lige har skulle kigge tilbage på mavefornemmelsen, jeg havde sådan første gang, og tænkte, Nå, den, den var sådan der, okay, så holder jeg fast mm. øh, i altså, det. Fordi det er at, og, altså, og ikke at blive i tvivl. Altså, selvfølgelig bliver man i tvivl, specielt når man har hørt eller, hørt eller set noget 30.000 gange, Ja. Så, så, så, så, bliver, så lyder alt jo lort altså sådan. sådan er der også mest vand. For eksempel, hvis jeg selv har, jeg jeg selv har skrevet noget, og jeg har læst det. Hvis jeg har skrevet det måske tirsdag, og læser det onsdag, så er jeg sådan, Nå, det, var, det var da egentlig ikke så godt. Ja. Og så hvis der går flere uger, kommer kommer tilbage til det, så er jeg sådan, hold kæft, var det fedt. Ja. Det, er det. det er virkelig også en <laughs> for Hvor man er sådan, hey, hvad er det, der foregår? Ja. Ja. Det er rigtig godt lige at nogle gange at lige træde lidt tilbage, og så høre det med friske ører. Ja. Altså sådan, det kan virkelig gøre meget. Ja. Jeg tror, at det, man skal passe på med sådan at være alt for, tage for mange beslutninger, når man er i det der, det der mode, hvor mm. man begynder at synes, at alt, alt, alt det hele fungerer ikke, og alt er ja. hurt. Hvordan i forhold til det der med at, at, at bruge musik som en form for, jeg ved ikke, om du vil kalde det terapi, men sangskrivning, en måde at forstå verden på, udtrykke dine følelser? Har du altid brugt sangskrivningen som det? Altså, jeg tror stadig, at det er sådan ret ubevidst for mig. Altså, og det, jeg tror, me mest af alt, det er en måde at, øh, at udtrykke nogle ting, jeg nærmest ikke engang selv helt er klar over. Mm. Øh, altså, jeg har skrevet sange, hvor at øh, jeg har øh, været pisseked af det over, øh, altså sådan over at være i et forhold, der måske har kørt fast eller et eller andet, og som måske kører på sin sidste dag Men altså sådan, udadtil har jeg bare været sådan, ja, vi skal bare i studiet, og have, det, have, sådan, og have det sådan en facade op. Men... Og så gå i studiet og lave en sang, der virkelig bare sådan udpensler, hvordan jeg egentlig havde det indvendigt, uden at jeg sådan selv overhovedet egentlig mm, har taget en beslutning om, at jeg skulle lave den her sang. Øhm, Hvordan sker det så? Altså? Jamen, det, det kan jeg nærmest ikke engang svare på. Det sker bare. Altså, det er bare sådan... Det sker i hvert fald af, at man går i studiet og siger, nu laver jeg, hvad jeg har lyst til. Ja. Og ikke, nu laver jeg, hvad andre tænker. Altså nu laver jeg noget, som jeg tror, andre synes er fedt. Ja. Jeg, øh, jeg holder meget fast i, sammen med mass som er min producer, at, øh, at vi laver det, vi har lyst til. Altså sådan, jeg har som sangskriver mødt op til mange sessions, hvor dagsordenen er, at nu skal vi lave et hit. <laughs> Og øh, det piner mig, at nogle gange, så er det lykkedes. Mm. Øh, fordi at jeg synes, det er... Øh, det, det, må ikke være sådan, det, det må ikke være måden, man går kreativt til værks på. Mm -hmm. det, det, er sådan, det kan ikke lykkes hver gang. Og det gør det selvfølgelig heller ikke. Men det er også bare så tom en følelse, når man så sidder når den dag er gået og ikke fik lavet et hit eller sådan noget. Kan det være, fordi jeg tænker, hvad er de bedste omstændigheder for at skrive et hit? Altså er det, at man netop ikke skal skrive et hit? Er det, at man har god tid? Er, det, du ved, er der en eller anden form for sådan en ramme, hvor du ved, de her omstændigheder skal være der for, at jeg kan lytte til, hvordan jeg egentlig har det? Mm. Altså for for du ser og det er, jo, det er jo en klassiker det er det der med så tager man i sommerhus og så er der, så er der nogle rolige omgivelser og sådan noget men det det altså der skulle virkelig noget om snakken i hvert fald for mig øh, og nu er jeg så heldig at, at, at jeg min mor er svensk så vi har noget øh, vi har et sommerhus oppe i Sverige og mm. det er ude på landet og der er altså det er ude i ingenting ja. så der er virkelig ro øh, så vi har taget derop og øh, haft Ja, en uge, eller sådan noget. Øhm, så jeg føler, det, det, er sådan, det, er, det er nogle rammer, der fungerer rigtig godt for mig. Det er, at man kommer lidt væk fra ens vante omgivelser. Mm. Man har tid nok. Man, man, man skal ikke prøve at presse et eller andet ud på to dage. Øh, der er tid til at lave en dårlig sang også, eller sådan den forkerte sang. Altså, der skal virkelig også være plads til ikke at lave noget, der er godt. Altså, jeg tror virkelig, at man sådan... Ikke fordi, at det altid er sådan, men sådan... Du ved, du har tre dårlige sange og så har du måske en der går, eller så har du fem dårlige sange, så har du en der sådan der skal være plads til at lave de dårlige sange mm. eller sådan male det grimme billede eller sådan du ved. 100%. Jeg føler at nogle gange så skal det også ud, altså sådan, før at man kan komme videre i teksten. Ja, der det, det lorten skal lige ud først. Ja, ja sådan, man, jeg skal lige, og, det, og det er jo ikke altid at det er lort, altså sådan, nogle ja. gange så så opstår der også noget der, så sådan ja, jeg tror bare at det, det er vigtigt at der er plads til at, at, at, at, at lave alle de her forskellige ting. Så. Har du lige så meget, øhm, kan man sige, spændt eller sådan, øh, fleksibilitet over for dig selv generelt i livet i forhold til at have lov til at lave fejl? Øh, ja, altså jeg tror, <coughs> jeg er ret kritisk over for mig selv mm. i, mange, øh, i mange sammenhæng, men... Det er nok noget, jeg burde, bl burde blive lidt bedre til, i virkeligheden. Øhm. Hvordan er du kritisk over for dig selv? Jeg tror bare sådan, jeg vil, altså sådan, jeg tror tit, jeg kan være lidt hård ved mig selv. Altså sådan, at tale meget grimt til mig selv. Mm. Altså sådan, om det så er noget sådan, noget på overfladen, eller, eller, eller sådan noget, der er inde i, ikke? Altså sådan, øh. Min kæreste, hun siger tit til mig sådan, lad, sådan, hvis jeg sådan står og kigger mig selv i spejlet eller, et eller andet og jeg siger sådan, fuck, hvor er jeg blevet fed eller noget af. Bare sådan lad være med at tale sådan der om dig selv, altså sådan hvad fanden? Ja. Jeg, jeg, jeg tror sådan, jeg nogle gange glemmer jeg lidt det der med, at sådan man kan sgu godt øh, komme til at være lidt hård for, mod sig selv. Ja. Og sådan lidt for. Men der er også nogle gange noget med først, altså det der med, sådan jeg i hvert fald oplevet det, at man lægger først mærke til. Måske, at man er hård ved sig selv, når andre ser det. eller sådan at ja. Fordi man har jo altid levet med sin hjerne. Og mm. hvis den altid har været hård mod en selv. Altså hvis det er sådan, at man på en eller anden måde vokser vokset op. Ikke? Mm. Æh, I sit eget, eget hoved. At så skal der ligesom nogle briller udefra. Et perspektiv udefra. Mm. Sådan, det er måske lige overkanten, det der. Sådan, jeg tror bare altid, at alle havde det sådan. Eller, du ved, ikke? Men det er altid nemmere at se sådan noget udefra. Mm. Generelt mange ting at se det udefra. Altså, sådan, så er det nemmere at og pinpointe. Sådan, okay, det er rimelig ofte det der, eller den ja. fejl laver du, eller sådan. Det, det, det er sgu altid svært, når det, når det foregår, altså sådan når det er en selv, det handler om. ikke mm. altså sådan Og man kan altid blive fanget i det. det er ja. eller så man, ja. man har det skide godt, ja. så rører man lige hen og en eller anden sving, og så kan man blive fanget i igen, ikke? ja, ja. altså Jeg det? tror også, jeg er god til sådan at joke med det. Ja. Jeg, tror, jeg, sådan, jeg tror tit, det for mig, kommer det sådan til udtryk via en eller anden. Joke, mm. altså sådan. Som altid lidt af sand. <laughs> ja men så så dem der kender mig, de ved ja. godt at sådan okay der er et eller andet der, så er det sådan ja. prøver at skjule lidt. Ja, ja ja ja. hvordan har du det så når, når din kæreste for eksempel siger at du er lidt hård ved dig selv? Hvordan reagerer du så? Er det så sådan øh... er det er det ikke? Eller er du sådan det kan jeg godt være. Nu. Mm, jeg hører hvad hun siger og jeg, jeg kan egentlig også godt selv se det så er det som om, jeg ligesom bliver heddet lidt ud af den. Mm. Men altså, jeg tror også bare, at øh, det er jo altså Vi har jo alle sammen rundt med, med usikkerheder, om det så er noget om vores personlige væsen, eller om det er vores udseende eller sådan noget. Så altså, jeg tror. <coughs> for mig er det i hvert fald bare fremskridt, at jeg er klar over det, og at, jeg, sådan, øh, at der er nogen, der rent faktisk fortæller mig sådan okay, nu gør du det der igen. Mm. Okay. <laughs> øh, sådan, så jeg ligesom sådan har er lidt mere ops på det. Ja. Men altså, nu er det heller ikke, fordi at jeg altså, går og sviner mig selv til hele tiden. Men sådan, der, der, nogle gange er der jo bare moments, hvor man sådan lige 100%. hader lidt sig selv. Ja, men øh. det er jo også bare en... Øh, altså, som, især som, som kreativ person søger man jo også noget, at tingene skal blive bedre hele tiden. Altså på en eller anden måde, hvordan kan vi optimere det, hvordan kan vi gøre det bedre til næste gang, sådan Så man mm. har jo den der på en eller anden måde kritisk sans, mm. øh, som også skaber en positiv perfektionisme. Ja. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor grænsen går, mm. altså i forhold til, hvornår det ikke er sådan, hvornår det ikke er så sundt længere. Mm. Æh, tror, det, det synes jeg at det er svært. Det mm. ens hverdag. Jeg tror, det er godt, at det Godt og skidt at være perfektionistisk. Mm. Der, der, kom, der er øh, fordele og ulemper ved begge ting, tror jeg. Ja, ja det tror jeg. Også. I forhold at øh, Vi gerne lige tilbage til det, her, i forhold til at lytte til sig selv, når man skriver sang, og tør at lytte til sin egen stemme og stole på, at den er god nok. Når du skriver sang for andre, du ser også der med øh, i starten, at det er måske meget rart at der på en eller anden måde er nogle rammer, eller sådan, der bliver sat. Du, det er et andet space, du kommer ind i, når du skriver sange for andre. Mm. Øhm, hvordan er forholdet til at tage styringen over, at du har lavet noget, som du synes... når du skrevet en sang til dem her, som du synes er mega fed. Mm. Et eller andet. Og så kommer de med en anden holdning. Ja. Når det er deres sang, så er det ja. vel... Altså, sådan, hvordan er balancegangen der? Det er sygt svært. Altså, sådan, det, det, det har jeg også prøvet mange gange, hvor det, man vil jo gerne... Man er der jo for dem jo, og... og øh, vi, mest alt bare hey, at de ligesom er tilfredse og glade for det der bliver lavet og sådan noget. men nogen jeg har også nogle gange været lidt for glad for noget som jeg har lavet, og prøvet ligesom at presse det igennem, øh, hvor at øh, det er heller ikke så smart altså sådan, fordi så uinviterer man sig selv igen eller sådan du ved altså det, det, så det det tror jeg også noget jeg lige skulle lære det der med at sådan være blive bedre til sådan det der med at let go i forhold til hvis der er noget jeg synes, der er fedt, eller sådan, fordi mm. det handler ikke om mig jo. Mm. Øh, så det tror jeg også, det, jeg ved ikke, om det er en ego-ting, eller hvad fanden det er, men <coughs> det, det, det, det er helt klart også noget, jeg, jeg har skulle arbejde med. Øh, fordi det er, altså nogle gange, så bliver man skulle bare grebet, man skal også lade sig blive grebet, altså sådan i sådan en situation, øh, for at kunne lave det, tror jeg, men der har været nogle gange, hvor at jeg har været til over, at, sådan, at, jeg, at de ikke synes, at det var fedt. Mm. <laughs> og så skulle der laves noget nyt, og så er jeg sådan helt trods i, nu kan jeg ikke, jeg kan ikke lave noget. Det var det. Det var det. Min kreativitet er stoppet. Ja, alt jeg laver for nu, alt, det er bare dårligt. Det vil være dårligere end det der i hvert fald. <laughs> oh. ja. Det er heller ikke så sundt. Det skal man lade være med. Ja. Men det, så jeg, tror, jeg tror også, at det er meget godt at lære. På den, altså Learn by doing. lær mm. det på den hårde måde. Ja. Med mindre, at det selvfølgelig går fuldstændig galt, og man ødelægger relationen der. Og sådan noget. Ja, det er ikke det, godt. Det, det er ikke så godt. Det, men det tid. har jeg heldigvis ikke gjort. Nej. Tror jeg. det må vi se på. Nu må vi se. men jamen, i forhold til, som 15-årige også lige pludselig kom ind i rampelyset i forhold til x-faktor og så videre, og nu nævnte du også lige ego. Altså, jeg kunne forestille mig, at der lige pludselig kommer meget egoer ved mm. øhm, Er det en rigtig antagelse? Eller sådan? H hvordan var din oplevelse med det? Jeg tror på en måde, at det, det er nok det positive ved, at jeg var så ung, tror jeg. Fordi jeg tror ikke, jeg, jeg havde ikke... Øh, der var i hvert fald ikke et stort ego at, at smide noget oveni. Mm. Selvfølgelig kom der øh, selvsikkerhed, og sikkert også alt for meget af det, øh, men jeg tror, at det der med at, sådan, at, at få, få et meget oppustet ego, det er nok en af de ting, der sådan, skræmmer mig allermest, fordi det, sådan, man kan virkelig, sådan, virkelig blive disconnected med sådan, virkeligheden, på en eller anden måde, tror jeg. Og ja. øh, få et helt fucked up selvbillede. Så det, det, det, det er noget, jeg i hvert fald har tænkt meget over. Øh. <clears throat> og stadig tænker meget over og, øh, det, det, det er noget der godt kan skræmme mig lidt mm. øh, også fordi man ser mange scenarier hvor at det er ligesom hvor man personen bare spænder ben for sig selv og får ødelagt pretty much det hele ikke? Mm. altså fordi man der øh, er on a roll på yeah, noget, Ja. altså nu øh, nu har jeg lige set, set den der binder du Ja. Det synes jeg egentlig er et ret godt eksempel på det. Ja. Altså sådan, det, det. Hans ego har jo fuldstændig været ødelæggende for ham. Altså. Ja. Det, øh... Men er du bange for, når du siger det skræmmer dig, er du bange for, at det kan komme til at ske ved dig selv? Du er meget bevidst om det. Jeg tror. Jeg, jeg, man skal jo aldrig sige aldrig. Altså det ved jeg ikke. Det kan godt være. Altså nu har jeg jo heller ikke øh, sådan mødt den der store kommercielle breakthrough. Øh, så det kan da godt være, at øh, jeg sidder og spiller total hellig <laughs> og siger, at det kommer aldrig til at ske men, men det er i hvert fald noget, jeg tænker meget over. Mm. Så altså, sådan, jeg, vil da, jeg vil da håbe, at uanset om det går godt eller skidt, eller at, at jeg ligesom holder den i en tjek. Jeg tror også, det har meget at gøre med dine omgivelser. Altså, sådan, hvem, hvem har du omkring dig? Mm. Hvem er der til at fortælle dig, sådan, så bæser du lige lidt ned? Eller sådan, der er jo også nogen, der ligesom... Hvis du har en omgangskreds, der bare bekræfter dig i alt den fuldstændig forvrængede øh, forestilling, du har om dig selv. Hvis de bekræfter det, så bliver du heller ikke bedre. Så jeg tror, det er en blanding af sådan nogle ting, men altså det, i bund og grund er det jo vel op til en selv at, ligesom at få styr på. Sørger du derfor, altså, du bevidst for at omgås som mennesker, hvor de kan fortælle dig en sandhed, som nogle gange gør lidt ondt. Altså lige sådan der, get ja. you in check på en eller anden måde. Ja. ja, det gør jeg. Altså, jeg, jeg dem, jeg lavet dosin med, har jeg kendt i mange år. Øh, og min manager har jeg kendt, siden vi var altså, fem år gamle. Mm. Øh, så jeg vil sige... De mennesker, som jeg sådan har omkring mig, det er nogle, jeg kan fortælle gode nyheder til, og så er de mega glade på mine vegne, og jeg kan mm. fortælle nogle meget dårlige nyheder, og så kan de ligesom bare være ked af det sammen med mig på mine vegne, og det tror jeg er et rigtig godt udgangspunkt på en eller anden måde. Ja. Eller sige, at hvis jeg har fucket op eller lavet en kæmpe fejl, så er det ikke sådan, om du skulle have, men bare ligesom sidde og være i det. Mm. Øhm, så det er jeg sindssygt taknemmelig for, Ja, det ja. hjælper meget i sådan en situation, tror jeg. Ja, ja, det er vigtigt også det der med lige at... Øhm, altså, man, man kan jo netop det der med, at man jo selv kan øh, skrive noget den ene dag, man synes er mega fedt, og så den anden dag, så ved man det ikke. Altså, så der er der sådan et reality-check mm. fra andre sider også, ikke? Mm. Øhm, ja, det gør rigtig meget. Er det noget, du altid har været bevidst omkring? Altså, er du vokset op i en familie, der øh, altså har været gode til at... Hver der for dig for både det gode, men også det dårlige og kunne sige sandheden til dig og så videre. Ja, det synes jeg. Ja. Altså, øh, <clears throat> jeg har to store søstre, som som er rigtig gode øh, og som jeg både har kunne sige. Øh, altså, det er jo selvfølgelig fedt, at der med gode nyheder. <laughs> ja. Æ, så det, det, det. Men men de dårlige nyheder har de også været rigtig støttende og, og gode. Så øh, så ja, det det synes jeg, mm. at jeg kommer fra. Ja. Du sagde inden vi tændte mikrofonerne, at jeg spurgte om det var glad. <laughs> Og så sagde du ja. Hvor at vi øh, snakker om det her med at tage de her. Altså virkelig lægge mærke til de gode øjeblikke i ens liv. Ja. Æm, hvordan har du fået mere fokus på det, eller hvad har gjort dig opmærksom på? Og øh, på den måde ikke mælke de gode øjeblikke, men bare sætte virkelig stor pris på dem. Mm. Øh, jamen det tror jeg er kommet sig af mange forskellige ting, men nok primært øh, perioder, hvor jeg ikke har været så glad. Altså sådan, og jeg ved ikke, altså... Jeg tror heller ikke, det, det er jo heller ikke meningen, tror jeg i hvert fald, at man skal være glad hele tiden. Altså det er jo ikke nogen, der er. Nej. Øh, men jeg vil sige sådan, generelt set, at jeg glad overordnet set. Øh, men jeg tror, at det, det, det har været perspektiv for mig, altså sådan at have været... Øh, og ikke, har, ikke at have været glad i sådan, længere perioder, jeg har nok øh, åbnet øjnene for, at jeg, sådan, der, er nok, men der sker jo rigtig mange fede ting, og mm. der er så meget, jeg burde være glad for. Og sådan, øh, så jeg tror, det er meget sundt at minde sig selv om sådan, de ting, man, man er taknemmelig for, og, og de sådan, sejre, man har. Mm. Dem skal man skulle huske og og fejrer. Ja. Hvordan gør du det? Altså, nogle er jo. Det, det kan jo lidt som et onsret spørgsmål. Men, men jo, altså, man kan jo gøre det til en hel praksis, hvis jeg siger, skriver taknemmelighed tak ned hver morgen, eller hvor det var. Mm. Hvordan sørger du for at blive det her positive mindset, og se de gode ting? Og altså, det er det, jeg er heller ikke i et positivt mindset hele tiden. Men, men <coughs> Grundlægten. Men grundlæggende, altså, jeg tror, det for mig, altså, at jeg gør ikke noget. Øh, ekstraordinært, tror jeg. Jeg tror bare, at det er sådan noget, jeg er bevidst, og noget, jeg tænker på, mm. mere end... Altså, det er noget, jeg prøver at tænke på sådan ofte, altså. Ja. Har øh, du sket noget fedt her? Ja, og sådan... Ja. Ja. Og specielt i de moments, hvor at det måske øh, går lidt den anden vej. Mm. Øh, der, er det, der, er det, der er det rigtig godt at minde sig selv om om alle de der sejre mm. man har haft. Hvornår var sidste gang at du følte at du havde en øh, altså sejrsfølelse på en eller anden måde? Og sådan yes. Det var fedt det her. Øhm, det havde jeg faktisk for i uge tror jeg, yeah. med telefonopkald. Ja. Yeah. Med øh, en annoncering af en koncert. Der bliver der bliver til noget. Jeg må ikke sige mere. Nej. Men <laughs> nu men du har drømt det... om i lang tid, eller hvad? Ja. ja. Noget, jeg i hvert fald har håbet på mm. i lang tid. Tillykke. Tak, du <laughs> Det er jo en meget god overgang til det nye album her. Ja. Hvad har været, det er meget meget typisk spørgsmål inden for musik, hvad har været grundlæggende for det album? Altså den, den, den følelse, det der har skulle ud i det album. Mm. Hvad for dig af øhm, den følelse, af det state of mind. Altså. Øh, det nye album er så altså sådan det, det overordnede emne. Det overordnede uh -huh. emne, men ja, altså, jeg tror, det overordnede er. Øh, <coughs> udgangspunktet har bare været mig selv, og de steder, jeg. Nu har det så været undervejs i, i ret lang tid, det album. Øh, så det har været mit sådan. Øh, det sted, jeg nu har været på derværende tidspunkt. Mm. Altså, sådan, jeg spillede øh, nogle af sangene for, for en, øh, en af mine venner, som virkelig bare kunne sådan, pege på, og øh, du har godt nok været forelsket der, i den periode, <laughs> der var. Og og du har godt nok været trist der, og sådan, du ved. Øh, så det har virkelig bare været, sådan, udgangspunktet har været mig selv, og, mm. og der, hvor jeg har været i livet. Øh, så der, der er lidt forskellige... Der er lidt forskellige... Øh, steder, man kommer hen på det album. Mm. Håber jeg da i hvert fald. altså sådan øh, ja. ja. Så det er, en, man kan sige, det er akkumulering af de sidste to år, de sidste halvandet år. Ja. Hvad du har følt at gå igennem. Ja, altså jeg tror, hvis jeg skal, skal komme med nogle sådan mere konkrete ting, altså så har det nok været sådan meget med du ved, øh, nu, nu bliver jeg snart 30, øh, så det har det er så det har været sådan lidt om det her med at være, ikke at være ung længe, eller sådan, du ved, ikke at være mm. ung i start 20'erne, men sådan at, at være sådan mere moden og skulle sådan, øh, lave det der exit fra 20'erne øh, på alle mulige måder, øh, både i forhold til kærlighed og i forhold til øh, sådan, modenhed og venskaber. Og Føler du, der er noget, altså at du skal tage større stilling til dit liv? Fordi du bliver træt. Ikke nødvendigvis, men jeg, jeg er ret... Jeg er jo, altså sådan, det, det er jo meget sådan... Øh, det føler sådan, at mm. Det er der, hvor presset kommer. Det er at, næh, den her forventning om, at du skal have villavogse og kone og sådan noget, mm. før du øh, bliver 30, Jeg glad det. Men det synes jeg egentlig, ja. at der... Øh, <clears throat> Det har jeg i hvert fald sådan øh, set meget. Men det ved jeg ikke, om det er også bare fordi, at jeg er i det, at der er mange, der ligesom siger, slap af. Altså, ja. du finder ikke dig selv ikke i 20'erne. Det, det, det gør man i 30'erne, og der har man lidt mere ro på og sådan noget. Så jeg tror, da jeg blev 28, var jeg sådan, fuck, to, to år tilbage. Yeah. Og der, nu, hvor jeg er 29, så tror jeg, der er sådan... Det begynder faktisk at glæde mig lidt mm. til 30'erne, fordi at jeg, tror, at sådan, jeg tror, at jeg kan slappe lidt mere af. Mm. Hvad skal du slappe af mere? Bare øh, sådan, hvad, hele det her spørgsmål om, hvad man skal med livet. Og, altså, det tror jeg måske, der kommer en lidt dæmper på, fordi at nu er jeg som ligesom på vej et eller andet sted hen, og så må mm. jeg jo bare få det bedste ud af det. Ikke? Jeg tror du, at man behøver at have et svar til det? Nej, nej, jeg tror ikke, det er meningen, man skal have et svar. Mm. Og jeg tror, at det stresser virkelig mange, at sådan, fuck, jeg har ikke fundet ud af svaret, hvor det er sådan, nej, men det skal du heller ikke. Det er, det er ret vildt, ikke? Hvor meget bekymring, man kan slippe for, hvis man bare sådan, jeg behøver ikke at have et svar til det spørgsmål. Ja, men det er også, det, det kræver selvfølgelig også noget, øh, sådan at det kræver det selvfølgelig lige, at man lige hviler lidt mere i sig selv, og, og stoler nok på sig selv til at være sådan, det skal nok gå. Mm. Det skal, jeg, skal nok, jeg skal nok ændre et ja. godt sted, eller sådan, du ved. Ja. Det, det kræver noget af ens selv. Og jeg tror, at der, jeg tror, det er meningen, at man sådan skal have, den, have det nøjere i 20'erne. Det er ikke så rart, men jeg tror, at øh, jeg tænker, at der er en grund til det, at, mm. at alle sammen render helt paniske. Ja. Tror du, eller tænker du meget over fremtiden? I forhold til, øh, altså... Nej, faktisk ikke så meget, Nej. egentlig. Altså, sådan, det, det er faktisk også noget, der først er kommet her de sidste det sidste halvandet år, eller sådan noget. Altså sådan noget som, du ved, familie og børn, mm. og, noget, og sådan noget. Altså, jeg tror, det det nemmeste har for mig, Altså jeg har i mine 20'er tænkt, jeg skal ikke have børn, og jeg skal ikke, du fordi tænkte, det kan jeg ikke lade sig gøre. Men nu er jeg sådan, det kan du gøre med. Yeah. Men nej, det er faktisk stadig ikke noget, jeg sådan tænker synderligt meget over. Den måde, jeg ser din personlighed på, eller sådan ud fra vores samtale her, er meget sådan på en positiv måde, meget altså øhm, sådan flydende. Ja. Ender sådan det ja. flyder lidt med på en god måde. Og sådan med lysten. Og ja. øhm, det der med, at det hele måske ikke nødvendigvis er så. Øh, igen på en positiv måde, at det hele ikke er så seriøst. Mm. Men at det er bare at se lidt livet som en leg. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> ja, det, det det kan da godt være, det, det er en meget god analyse. Altså, jeg øh, er helt med på, at det, det har ikke altid føles som en leje, og det gør det stadig ikke, og sådan noget. men ja, jeg tror sgu, at jeg har i hvert fald øh, de, de, de perioder, hvor jeg har haft det rigtig skidt, det er, når jeg har tænkt lidt for meget over de der ting. Der. Mm. Og jeg ved ikke, det siger måske også noget om mig, at når man så prøver at lade være med at tænke så meget over det, så får det bedre. Det, det er måske også, der ligger måske også noget øh, usundt der, men for mig tror jeg mere, det handler bare om at, sådan, øh, at tage, tage, tage en ting af gangen, mm. og, og tage det i et tempo, hvor at jeg ligesom kan være med. Ja. Øh, ja. Har du lyst til noget, fordi du selv siger, at det kan være, der er noget usundt i det, ved bare du så lade være med at tænke over det? Mm. Er der noget i det, der har lyst til at dykke dybere ned i det på et tidspunkt? Altså, hvor, hvor kommer de her tanker fra, der opstår nogle gange? Mm. Ja, det kommer nok. Det tror jeg. Mm. Øh, det kunne da også være meget rart at, at få de der svar. Hvis der findes svar, det, det, det, det er jo heller ikke sikkert, at der er det. Men, men jo, det, det kunne jeg sikkert godt finde på at have lyst til mm. senere. Ja. Hvordan tror du så, du vil gøre det? Det er jo sådan noget med at snakke med nogen, er det ikke det? Hvad <laughs> ja. gør man så? Der er mange måder at gøre det på. Ja. ja. ja. Jeg ved det ikke. Mm. Det kan også være, at jeg hopper på den der ayahuasca-bølge. Mm. Det skal jeg prøve lige om skal det. Skal du det? Ja, det skal jeg. Okay, jeg skal til Meksiko og prøve det. Ja. Hvad har oh, der hvad har fået dig til at, at, oh. at skulle gøre det? Mange ting. Jeg har gerne prøvet det i mange år. Ja. Men jeg tror også, ligesom, som du også selv siger, man skal nogle gange lidt være... Man skal jo være klar til tingene, før ja. at man... Jeg tror også, det er godt at være klar til det der. Eller jeg ja, ved ikke, om man også. kan være klar til det. Nej, det ved jeg. Men ikke. Det lyder men, også lidt fald... voldsomt, vil jeg sige. Ja, det gør det. Men øh, øh, jeg tror ikke, jeg, jeg ser det som så voldsomt. Jeg synes, det er så spændende at mm. dykke dybere ned i... Ja, hvem man er, og... Mærk sig selv, og det kan virke så uhåndgribeligt, men også på den måde bare universet. Se nogle ting på en anden måde. Mm. Øhm, det elsker jeg at få nye perspektiver mm. på tingene. Og blive måske lidt overrasket over det. Og sige, Nå, okay, eller kunne jeg føle det? Eller... Ja. bare Også det der med at bare give, give helt slip på nogle tankegang, man har haft før måske. Ikke? Ja. Øhm, men jeg tror, det som øh, virkelig øh, har, har gjort, at jeg endnu mere lyst til, det er sessioner med en ja, sådan healer og mm. øhm, breathwork og meditation og så videre hvor jeg kommer nogle steder hen, øh, som øh, på mange måder også er stemmer overens med det, som folk fortæller en, når hun skal rejse. Ikke? Mm. Øhm, så jeg skal møde ejer som man også kalder hende. Er det det, man siger? <laughs> ja. for hvor Så Skal jeg møde Aya. ja Altså, jeg har hørt om, om folk, der har prøvet det og sådan noget. Øh. altså jeg ser det lidt som en joke faktisk, altså jeg, det, det ved jeg ikke det skræmmer mig stadig sindssygt meget <laughs> også bare det der med at man får en brækspand og sådan noget eller, ja. Ja. der er jeg ikke helt endnu tror jeg. jeg, tror jeg starter med bare lige at snakke med nogen <laughs> Ja, ja. Det, er det. men spændende altså mm. jeg tror det er jo også det der med ud af kroppen at se sig selv øh, ud fra, ja, der, der okay. ligger måske nogle svar der yeah, eller i sådan hvert fald... du ved en en ny måde at opfatte sig selv på, og måske tilgive sig selv på, og alt sådan nogle der ting. Ja, det er det. At give slip på nogle, altså, nogle tankemønstre, ja. uden at sætte for stor, øh, forhåbning op til, hvad det skal gøre. Ja. Det tror jeg også netop det der med, ligesom hvis man skal gå ind i studiet og lave et hit, mm. shit, så stresser lidt en, ikke? Ja. Øh, så tror jeg også, at det, det der med at, at, have forventninger til det, kan også nogle gange jeg sætte lidt en, en bremser ja. for det, ikke? Øh, Ja, det der med forventninger, det er også... Det er et farligt game, føler jeg. Specielt også inden for musik. Altså sådan... Ja. Det er virkelig... Og det kan også lyde sindssygt deprimerende at sige... om oh, det hjælper os, og hvis du skruer dine forventninger lidt ned. Men det I hvert fald i perioder har, virkelig været, har jeg været nødt til det. Altså mm. fordi, at sådan... Der finder man grund til, at der er så mange, der hopper fra... I sådan musikbranchen. Mm. Fordi at man... <coughs> har alle de her forventninger om, at Nå, så skal den sang klare så vildt godt, og så kommer jeg på det her pladsedskab, og så kommer den her i rotation, og, og så står man på release date, eller to uger efter release date, og så er der ikke en fucking skidaktig. <tryk> og det har jeg bare prøvet nok gange til at være sådan, det kunne være, at jeg bare skulle udgive sangen, og så bare se, hvad der sker, mm. eller være med at fucking tænke så meget over hvad, hvordan den kommer til at klare sig og bla bla bla, bla. Yeah. Jeg, er sådan, jeg, jeg er også meget, fa jeg er meget fast besluttet om ikke at holde øje med egentlig hvordan det går mm. i forhold til sådan, rent sådan, tal og, om, jeg har, må jeg lige se din Spotify backstage hvor du kan gå ind og se hvor mange streams og hvor mange der lytter til den lige nu sådan, hvor, sådan, det har jeg slet ikke Nej. Det, skal, det skal jeg slet ikke bede om altså, fordi jeg tror jeg vil blive sindssyg yeah. jeg tror, for det første er jeg at jeg vil tjekke det hele tiden hmm. og så tror jeg også bare at det vil gøre mig fucking ked af det Altså hele tiden enten Åh, der er mange der, der mega glade og rush og så modsat få det fucking dårligt når det så ikke altså ja. når den så ikke klarer sig vildt godt er, sådan. så jeg tror jeg har faktisk også lidt en aftale med med Anders min, min manager om at sådan han opdaterer mig selvfølgelig på alle mulige øh, ting hvis med forhold til øh, musik og udgivelser og sådan noget men sådan grundlæggende så ringer han kun når sådan når der er gode ting. Når der er noget ekstra godt, eller sådan. Ja, eller sådan hey, det, den her, den her, det er lige sket, eller du har den her koncert, eller. Hvad så hvis du ikke hører noget? Ja, så ved jeg, at det er lort. <laughs> <laughs> er det så sådan sådan noget. Ja, men så, ja, jeg ved det ikke, ja. Mm. Det lyder som en rigtig god strategi, fordi det er også det der med at sige. Du har. Fx, altså bare en enkelt, du, har du har skrevet en, en sang, udgivet den processen var at skrive den, mm. og så må folk gøre med den, hvad de vil. Men i forhold til, at du også omringer dig med mennesker, og du er meget sådan opmærksom på det her med, at øhm, folk skal også kunne sige til dig, hvis det ikke er godt. Mm. Det var faktisk lidt modstridende til ikke at ville høre tale, Man ikke? siger også lidt, det der med at udgive en sang, det er den sangs begravelse. Mm. Og det, fordi, øh, hvorfor? Jamen, fordi at det har, altså for mig i hvert fald, så er det fordi, at det, det tit dræber ens, egen, ens eget forhold til den sang. Fordi mm. at, så er det lige pludselig nogen andres hænder, og sådan, du ved, at oh, jeg har haft den her mega optursfølelse over at lave den her sang, og jeg glæder mig til, at høre den, og så udgiver man den, og så sker der ikke alt det der, som man havde gået og bygget op i sit eget hoved. Mm. Og så kommer det lidt til at føles som en sådan en failure, på en eller anden måde. Ja, uden at det er det. Og så er hele den, hele sådan, den der grund-happy feeling... Øh, med den sang bare fuldstændig dræbt. Ja. <laughs> og det er så deprimerende. Ja. Så, øh... så ingen forventninger eller noget til. <clears throat> jo, men sådan moderat, altså sådan det og jeg, tror, jeg og så, så jeg tænker der stadig sådan, oh, det kunne da være vildt fedt sådan noget. men sådan, jeg tror stadig lidt at jeg sådan prøver at, at sige, men det skal jo nok ikke, eller sådan, ved, eller sådan. Mm. men det er også fint nok, hvis det ikke gør. Ja. Altså sådan. Ja. Du er det er svært at lade være, altså det kan man ikke. Men, men jeg tror også, det er den der grundlæggende følelse af, at lige meget hvad der sker, så man er god nok i sig selv, og det var sjovt at leve. Og ja. altså netop altså, med at lægge fokuset der, ikke? Mm. Den og husk succes. på sådan, Nå, men jeg synes, jeg synes det var mega fedt, da jeg lavede det. Og ja. sådan, jeg havde mega optor over nok over, at jeg valgte at, at, dele. Ud, at dele det. Altså, sådan, og det, det, det er jo en sejr nok i sig selv. Det ja. burde det i hvert fald være. Mm. Hvordan, fordi det er også det der, man, du sagde, når, man, når du ligesom i deler en sang med nogen, og for eksempel nogen, der skal høre den første gang, så altså før det er udgivet osv., at det kan føles enormt sårbart. Ja, det er helt vildt. Ja. Føles det sårbart, når du skal udgive noget, eller har du siddet med det arbejde, <coughs> altså med, med det album, de sang i lang nok tid, til at de på en eller anden måde ikke længere er en del af det? Altså sådan helt praktisk, så har man jo bare hørt den sang, man udgiver en milliard gange så altså, sådan, jeg tror lidt det der sådan den der øh, det der helt nære forhold til den sang. Kan godt fade lidt tror jeg. Mm. Det kommer også an på sangen, altså øh, her på fredag udgiver jeg en mm. faktisk en dobbelt single. Mm. to sange, hvor at der er en øh, sådan, pop sang der er øh, med trommer det hele og så en stille sang. Og den der stille sang, den øh, jeg den er, det hele. Jeg trummer det helt. Der er fandme også bas så og guitar kraften kraft, man med, så Nej, men vi udgiver en sjæler, mm. hvis man skal proppe den i en kasse. Mm. Øhm, og den, har jeg, den fylder jeg egentlig stadig. Jeg har et meget, meget sådan nært forhold til, og sådan meget stolt over den, og mm. glæder mig sådan, til, at den skal ud. Også bare fordi, at den handler om det, præcis det her med og sådan, at og bare øh, slappe lidt af. Altså med forventninger og sådan, den hedder lad tiden gå sin gang mm. så altså det, det, det er smukt. ja så det øh, den kan jeg mærke. den sådan, den har jeg stadig det der meget tætte øh, sådan connection med men yeah. jeg ved det ikke jeg synes også på udgivelsesdagen er man så fucking at sådan ja og som regel er folk virkelig, virkelig søde, altså skriver søde beskeder og sådan noget, så det er sådan en dopaminsdag Hvis vi skal slutte af på det her med at lade tiden gå sin gang, mm -hmm. hvad vil så være dit bedste råd til lytterne, der sidder derude og tænker, hmm, det vil jeg gerne blive bedre til? Dit bedste råd til at lade tiden gå sin gang? Uh, find ud af, hvad, der, hvad det er, der gør det for en. Altså sådan, hvad, hvad, hvad får dig i i det der state of mind? Flow. Flow. Mm. Og så gør det. Og gør det mere. Altså, ja. <laughs> det er virkelig banal råd, men sådan... Um. Men det er, noget, man altså, altså, det er noget, vi glemmer jo. Mm. Ja. Jeg synes også som regel, at sådan, tit så er svarene virkelig simple og banale men men det er som regel også de der simple ting som er virkelig svære, altså. Mm. De aller største hits, det er jo også i virkeligheden de mest simple sange ever, men det simple er nogle gange bare virkelig svært at, at knække koden til, mm. altså. Så så det er noget med at bare øh, ja, sætte sig selv i den situation mere ud af, for mit hvad hvad det vedkommende, så er. er det at kaste mig over en eller anden ny hobby, så, som jeg kan fordybe mig i, og så, ja. så gør jeg bare det. Som hvad, for eksempel? Som for eksempel at fisk. Ja. <laughs> jeg husker, fuck, jeg har snakket meget med fisk. Det, <laughs> Nej. <laughs> det er totalt det er min nye dojo. Men det er meget godt at starte altså, start ud med, og slutte af med fiskeri. Fisk ja, man mere. skulle næsten tro, at det var meningen. <laughs> det var det faktisk ikke. Men, uh... Kan du, hvad hedder det, er du sponsoreret? Jeg, jeg fortæller dig fisk? om min PR i mig. <laughs> Nej, jeg er fandme ikke sponsoreret nogen, ja. men jeg har brugt virkelig mange penge på fiskegrej. Ja. Det er jo så også en ting, det er jo sådan virkelig en grej-ting. Ja. Så jeg skal måske lige, altså hvis der er nogen derude, Savage Gear eller et eller andet øh, fiskemærke. Kom. Så jeg er herude. Ja. <laughs> Din, øh, hvis vi skal lige kan skal slutte af med at sige, okay, hvornår kan man se dig live? Ja det, det kan man til april. Jeg skal lige hurtigt huske kæreterne, ja. fordi det er til. Jeg er ret sikker på, at det hedder Lillevega den 18. Mm -hmm. øh, okay, yes. Øh, Lillevega den 18. april, og så skal jeg spille øh, i Aalborg på skroen den 20. Og den 26. tager vi til posten i Odense. Uh, så er det. det lyder ikke så godt, at jeg ikke kan huske det, vel? Det er lidt dumt. Nej, det er okay. Det er okay. Det er godt okay. nok. Det er sådan, når man har fået, fået gaver til jul, så ved man ikke, hvad man har fået. Ja, Ja. Jeg prøver ikke at tænke alt for langt. Frem. <laughs> jeg vidste, godt. det var april, og der var tre shows. Ja, og du, du møder op. Du er der. Jeg skal nok være der. Jeg håber, <laughs> jeg også der er andre, der er. <laughs> ja, fedt. Det var fornøjelse at snakke med dig. Jamen lige, lige med. Tusind tak til dig, der har lyttet med. Mit navn er Lærke Wolfgang, og du kan selvfølgelig også finde programmet på Instagram via livskompasset.pod.com.